بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم پہنکلتا من شرط الحال پہنکلتا من شرط الحال المقارنة دو لیل عامل و لحوال المذکورات بطور مقدمہ اغطا سوزان پویا کہ حال چوی دید عامل دید, دید زلحال عامل سر مقارن وی لکہ مسل تا مسلا تاگئی جا انی زیدن راکبان اس دا راکبان حال لی دیکی رکوب مانا دا. او ذل حال عامل جریز ذل حال په دغه دا زيت دجا انیزه دزيت دپر عامل څو په جا اده او دا عامل ده مدم تجي ات او درکوب زمانہ به وی چې دغه رواني داغه زمانہ کې به سوروي خبر همزمه ترا لگا ده مجی ات صدور او درکوب زمانہ درکول د صدور زمانه د سوي یو نه نتیجه دې مناسبت پیدا شو د دواړه یوځای شو او حمد او بسم الله په شو نو څنګه په بسم الله تعمح کوي لړ ابتدئل کتابا حامدا حالشه ثانیا حالشه خبرم ځهن ترا لګره بسم الله مخ کوي لدا ابتدئل کتابا حامدا رستو ویل شنو حامدا حالشه دا بو وجه سره مقارن شه او بسم الله هم مقارن نشي کنه بسم الله مخ کوي لشه خبرم نو دی وی نا ته بسم الله کتاب جلدہ متعلق د افتریکو سننه بلکې د متبرکان سره متعلق دی دام حال کا نو چې دام حال شو او حمیدنم حال شو خبره موږ څنګه را لګا نو چې ټول احوال شو ټول مقاری شو د ابتدا کتاب سره خو بیا پیش کا لذي چې ابتدا خو انی شری زمي تربيه ايش کالجی ابتدا خو اسوا چې څنګه ابتدا اسوا نو بیا حمده ویل شو بیا بسم الله او لیشو صحیح څنګه نه دې ابتدا نه غویا کې راستوراله مده یې نه ابتدا په عرق دې تناوی ترسوم مقاصد نشو رشيونی اطلاق د سکیږي د ابتدا کې که تاسو او په لوشو تر څو په مقدمه لا پاتره نو کې ابتدا لا ده چې تاسو او په بسم الله الرحمن الرحیم صحیح د ور سره راغ کنه تاسو د ور پر صحیح حمدنم شو دا ټول اوه لشو ابتدا لشتاه ابتدا جذه رسومه کاذنی شو چې ابتدا لشتاه ټول مقارن شو دا حالات ټول مقارن شو اب تدوسره مقارن ام حامدان راغره ابتدا سره او عمر سره مصلیان ام بسر سره مجلیان راغره ام بسر متبرک بسم الله الرحمن الرحیم دا شکل نه چې ابتدا خو انی چې ابتدا او او دا لرست ویل کیږي کتاب کې لګیه تفصیلات کې خبر همزه ابتدا باندې دا شکل فان كنت تقطع من شرط الحال المقارن للعمل اذا شرط حالنا خبرات حال مقارن للعمل سرا والاحوال المذكوره او كم احوال مذكوره يعني حامدا وغيره ودين علاوه كثانيا اولا وغير دي لا تقارن الابتداء اذا اذا بالمجليا ومسليا وغيره لا تقارن الابتداء بالتسميه دهو مقارن مش ده ابتداء بالتسميه ابتداء اشوا بالتسميه او ده ترستر ده ترستر راله کنت منغو وایو دسمو وای لسل باو د کم حال دغم مقارن بسم الله مقارن انا نور مقارن دی لسل باو سلهن با سلن علی ابتدیو متعلق <تصفيق> نه بل ضرب او حالن شینه حال ول معنا متبرکن الله ابتدیو الکتاب الله انا متبرکن سره متعلق کدیو ذمیر نه حال ک الگنه ابتداء انی د تا ادو زم متبرکن و سره اغه و زره خدا نور خطروستراله و انچ دغم ور سره و زری والابتداء امر من عرفي ابتداء عرفي يعتبر ممتدا فده اعتبار كل شي كوبد من دا ده حين الابتداء متبرل شي دحين دا ابت حيندا احزن د شروط التسليم دا علي من التسليم الى شروع في البحث دا متبرغل شي د شروط التسليم دا علي تر شروع في البحث دا متبرکول شي د طوله ابتداء اليكي ويقارنه او د طول سره مقارن راغ تبرق بالتسميه او حمد او الصلاه دا فدي ک د نو الشی ابتداء لشتہ هذا وصر وصر ومانيش هذا خبره شرطه ورسله فإن كنتب على هذا الوجه يكون حامدا ثانيا بما ناويا الحمد وعزما عليه ليكون مكارنا للعامل وحين يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز قلت يجعل من كبيل المحزوف وحامدا ثانيا امان عازمان علیه قلائن زبن جمع بین الحقیقت و المجاز بل اشکال پرازی چدا تا احوال کرو بسم الله الرحمن الرحیم اب تا ده الکتاب حامیدن اوار پس دام ده وثانیان ده اولا وثانیان وثانیان سفد چاره ده دکا حامیدن اولا حامیدن ثانیان حامیدن حال او داور لصفات دي د حميده اولين او ثانيين ملصشي دي صفات تم پک مذكور وجوه که چې تا ذکر کړو په 43 کې تا خبردار دا ذکر کړوا چې په اولن کې د دنیا پنمتو محمد شو او ثانيين کې د اخرت پنمتو محمد شو او ثانيين کې دو اخرت پنمتو محمد کې تاويلي وو چه کل تو مانا ہو کس د تازیمی ہی ونیت تقرر بی کل ما اصلاح لی ذالک من اللہ کوالی والاقوال پا دی سانیاً حمد کی نیت د تقرر ب دی او کس د تازیم دی اللہ تعالی دی او عام حمد دی اللہ تعالی دی کا پا جی بے سری پا اولاً حمد واغست صرف پلی سانسرا او پا سانیاً که فطول او قوالو او او فطول باندې تا حمد اوه خبرم زه ان پره نو پدې کې تا وې پدې کې نيت د حمد به پټول نعمتونه پس ده مددي معنا خداش او اولن او ثانين اناوين الحمد دغه ثانين معنا څه شو اناوين انا نعمل الله تعالى يعل نعمته پد دې معنی خداشوه د ثانيین منشوا ناوین علی انعم الاخره خبرم زه ان ترا لگا یا ناوین التق ناويه التقرب علی نعمه لدى معنی شو نو الکذا دیو حمیدن پر دا اولا کی تا یومنا واسطا او پر حامدا يُحَمِدُنَ بِحَمْدٍ أَوَّلًا كِتَا يَوْمًا نَوَاوَسْتَ یو بِثَانِيَنٍ سَرِجِ نَاوِيَنَ مَناوَسْتَ خبرم ځینتا چې میان حقيقه او مجاز څنګه د حمد په لغې معنی سره په لسان عادي حقيقي معنی مناوسته او د ناوين الحمد معنی مجازي دی م په توجيه ثالث کې معنی مجازي مناوسته نو دا هونه شو مګر جمع بين الحقيقه مجازي او عالم ما غیرت حمیدن دی او له پرځاوله ثانين سر بل حامدانو وبس کنه دا یوم یاخد النس طريقه دي سره واي حمدان ثانين خبر ختم دا غیري معناش ور دي ميان معناش دي نو صرف مجازي واسطه دا غیري هم واسطه خبر ختم فين كنت كجردت تو قال هذا الوجه الثالث بناء بروجه الثالث يكون حامدا ثانين بمانا ناوي الحمد لله حاصل توجيه الثالث حاصل هوش ناوي الحمد وعازما عليه شو دا معنا مجازي شو دا منس شو مجازي شو ليكون او دا معنا توا است ليكون مقارنه للعامل اذا مقارنه شيده عامل سره خبرم زه دره لگا دا مقارنه شيده عمل سره وحين اذن ده حال مقارنه شيده عمل سره وحين اذن پدا واقعيه زم الجمعه بين الحقيقه والمجاز جمع عايزين ما بين الحقيقه او دو حقيقي معنا دلم بي حامدن نشو او, أو حامدن اولا نشو او مجازي معنا حامدنا ثانيا نشو كل دمي زبوم يجعل من كبيل المحصول دا بجرذل شيده كبيل دي محصول نا اي وحامدن ثانیان بمانع عازمن علیه پلائل زمجمع بین الحقیقت والمجازن ثانی کی مجازی مانا شوا اول کی حقیقی مانا خبر ختم ورقسی وعلا عبضل رسوله محمد وآلہی مصلیان مطن کی دی ملانین اشاریخ وضاحت قوله وعلى قولهو وعلا عبضل رسولهی مصلیان نور الدين اذا حدد بديه تركي بانكيه حاصله و خلاصه دا هر کله چې حقیقتا منعم الله تعالی ده حقیقتا نعمتونه باندې چا ګرځي الله تعالی کریم دا شکرون وکه او دا غین رس تو مجازن او واسلا او وسيله د دې احکاماتو د شريعت د رسول منت اغه پیغمبر علیه الصلاه والسلام دې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مجازن او ثانيا منعم وسنگچه ده الله تعالی شکر ادا کول پکار دی حمد کول پکار دی ته نبی رسول الله صلي الله پکار دی او ده الله تعالی حكم دې سليم او صل وسلم صل عليه وسلم تسليما ان الله ملائکته یصلون علی نبی یا ایه اللذین امنوا صلوا علیه وسلم تسلیما لما كان اجل النعم الواصله هر کله چې غبر جلل تن نعمتونه چې کوم راسي دن کې الى نال دي بندته هو دین الاسلام اجل نعمتو نصر اجل النعم الواصله الى العبد اجل نعمتو نه ډیر اوچته اعظم د نعمتونو چې بندته راسيږي هو دین الاسلام دی وبهي توسل الى النعيم الدائم په السلام او په دې سره توسل د انسان شوه د نعمتو چې کوم پدار په دار السلام جنت کې وظالک بتوسط النبي عليه الصلاه والسلام ادا په توسل د پیغمبر نو شو صر الدع شو دعا او درود پیغمبر اسلام د پره تلو والسنا تبع السنا تبعيته د سنا کی علی الله کی تبعید سنا على الله کی دا پکار ش فسواره فسواره له شو پیغمبر د پره صحیح شګنم تلو والسنا رصد سنا علی الله د پیغمبر اسلام د پره دعا شو نو فرد الف حمد مصنف ردیف کو ګرځاو فرد الف حمد ردیف کو ګرځاو حمد پسی بس صلاتی صلات لڑا صلاتی ردیب کو ردیب آغشی دویلی کی کچی رست رازی فا اردف الحمد بس صلاتی نو ردیبی اگرزو حمد پسی از صلات صلات لڑا و پیتر کی تصریح الفاظو کی تاسو ابری نو دویلی دیو شاید چی دی بعض نسخوکی دا لپز دی محمد بنی نسخو دی نشت حب بازو نسخوکی محمدین لپز نشت دی زمانگ پدی نسخا کشتا زکا دا شارعہ دا شرح نپتلگی چی نشتا شارعہ شرح کیو گره دی وعلاب زدی دوسلی مسلین دی اپنا رم جائیں دارلا مدامتن نا دکا دکا سعی نسخانا دا سعی نسخا آغا دا چی کمی که صحیح نصا کې هغه بازه نو سره کې داسې دی, رسولی ہی دی و اعلی ابذل رسوله دې پیغمبر له صلوات والسلام نوم ذکر نه دي نو شارح دې په پرمختوایی چې پیغمبر له صلوات والسلام نوم هغه ځکه نه ذکر کړی شوی چې کوم نصای مقروه عند المصنف تا چې کوم لستلشیوي نصېږي او لستلکیږي پای کې نشتا په دې اشاره خبرې نه چې بازه نصوږي هغه شتري امرم ځه درا لګنه چې کوم نص په نظم مصنف محمد مصنف لستلشیوي د هغه د محمد لفظ نشته د سره لپاره تنویهم بشانه وتنبيه تنويهم بشانه دا بیانولی تنوی هند بیانولی بشانه پیغمبر او تنبيه چې ابله رسول د اولاد چا نه پټنه د هر چا د پیغمبر نو سره ښکار ده دی د دیو جین ذکر ذکر تج په جب لفظ نه راولند د مختلف وجوهات ته مخترصر کې ویل یا کبي انسان ده یا معظم انسان ده يې دخل نه پټه د اپنونو باندې صراحت په دوران د کلام کې نه تدیدل ته اوتوای چې پیغمبر علیه السلام شام ارز تخکار دي ظاهر دي ته تسری ونشنه امه له او پیتر کی تسریه بیس من نبی علیه السلام تر تسریه پسند پیغمبر باندې علامه بنا پارو سبنه چې کوم مقروان المصنفت تنبیههم بشانه بیان نشانه پیغمبر زه تنبیه او تنبیه الا ان كونه چې کیدل پیغمبر له کوونه او الا ان كونه کونه ان رب علی على أنّا كونهو أبزال, أبزال الرسل چكه دل ده الرسل أمر جلی ونختار خبره لا يخبال آحد ده پيچه پتنه والحلبة بسقون حلبة سقون سران خيل دا جماعة الفرسان ده وله كي شه سواران تتجمع لسباق چه ده جماع شي ده پردو اغا مقابله من كل اوبين من كل طريق ده رلارنا حمزاو پس نشتا استغيرا, استغيرا للمزمار او دا لپس چې کنده د حلبه د دې استعاره کې شوه ده د میزمار د لپاره د ګولډولد میدان د لپاره حلبه د صلات نو حلبه اصل کې دغه کخیل ته ویل کی خبرم زه اندره جماعت القرشان او دلته مراد ذکر د حاله مراد نه محل میدان کې شاسوارانی کنه د دې پکې حال دې پکې څه ني حال یو میدان ولا سړی محل و ذکر دا حال مراتنا محل ذکر دا مضروب مراتنا دا مجازه مرسل شده پینلیشتو علاقون با کیولا کرا لگا تو سیشه شو مجازه مرسل شده مختصر و مجڑا ایرکڑه دا المزمار تا خبره ختم شعور پسیق مخ که جمله که سالبازی داگه وضاحت که مجلی سطح وی و داست مهجلی اغاستوی چې میدان کې کی مخ کیروانی دابل ولا بلکل د کناټو په سروانی د ته زکه مسلی به مسلی دا صلات نه ده نو ده بلکل داغس ولا وینو سره دا کوناټو سره بالکل د دیم نمبر اصله کې دلی نو ده ته مسلی ویل کی ول مجلی هو ثابت مجلی چې ګنده هغه ثابت قرآن د ته ویل کی دا فراس د سباب سباک نه د مقابلنه المسلی مسلی چې هو یتلو هغه چې راپسی تابعی یتلو ای یتبعوه لانه راسه ذکه د در سر چوی د دویم اسا اند صلیوه د غولدو کناټو صلیي و معنا ذلک تکسیر الصلاه یو معنا د دې د دې جمله معنا څه کودتا سوید تشبیه تمثيل تشبیه تمثيل وایږ د درود ولا د پسند آسان او ګرځول دي ابرم ځان دراله او د دا په درود وین کې ک پشان د یړمبی د دویم استه د درود دا میدان په شان د ګرلول د څنګه چې ګویا دک مجموع کې پیټ تشبيه دي د مجموع کې پیټ تشبيه سره ور کړی دا خبر هم زه درته لږه څنګه چې میدان وی کول دوړی پای کې بل خلک وي پکې سوق مخ کې او سوق پرستیته کووږي نبی سلام الله علیه باندې وروڼه کې ډیر خلک دي روز په دک درو دوین ته کې او دوم نومره خبر هم زه درته لږه لومبه او دوم نو یا بلومبه یا بدرې وي یا بلومبه یا دا دې خدایش کاله ته ځکه نشکوري یا یا بدرې نه تشبيه ده دا کناید تکسیر نه دا حقیقتن نیوچه حقیقتن نمو بیم حقیقتن نمو بیم بیا خوبی اتراز رازی خبرم زیادن طالعا و دا هو تشبیح تمثیل دا تشبیح تمثیل کی تشبیح تمثیل دا پارا دا بیان دا کسرت جیسے درود دیر دیر وان لیه هازا پدا خبرمان دیشکال رات لی نشی ومان آزانکا و صلات و تقریر وها تکثیر دا صلات دا و کا تقرار د صلات دا او اشار بالمجلي شرک لدا په مجلس را اله صلات علی النبي دا دغه معنا د بیانې خدمت مطلب کوم مسلم مجلس در دا مصلی یعنی په پیغمبر علی السلام ترتون کې خبرم نه تا او دا مجلي مطلب دا چې ان پیغمبر علی السلام آل باندې او دا کنایه دا مجلي مخ کی او دا مصلی ور پسې تابع دا کنایه دا اصل او دا تابع نشو اصل درود و پیغمبر علی السلام دې اجازه په تواجو په در خبر هم ان له او اشاره شاره ده بال المجللي لل الصابب مجلليله صلاات على النبي صل على نبي اشاره ده او بال المسللي په مسللي سره ال صلاده على الآن پهصللا على الع الملي انها زکه د آته د تتكونونو درود لي شي ضمننا او طبعا په قال باندې هم درود شي په نور امبران هم درود شي بیا د تانانه د پټنی ده چا خبره و چې پټنی د تاانه دی پټنی نو مسنک مو اله یحف تن د پټنی ما مګه بلا پونی ته تا نه د پټننګ غلاوی لنه ده کنه لا یحف حسن ما فی قرائن الحمد والصلاه تا دا خپل ځای مطابق خبره کوي تا نه د پټنی څنګه پټه پټه مګه بلا قصو پته پوی په پټه د پټنی چې حسن موجود ده په قرائن جبله کرینی د جمله ته وای تاغه جمله د حمد او د صلات کې تجنیز نه تجنیز پکشته حسن د تجنیز پکې موجود دا. تجنس دیتوې لکې کې جدوې الفاظ یو شانې او معنا کې مختلف وي جو هم جنس الفاظ راړي یو شانې او معنا کې مختلف وي ثانیا او ثانین کې یو معنا د ثانین د دویم نمبر دی او ثانین په معنا د ساره په دی ده د ثانین نه معنا دالونه دیت تجنس وي امرځ هم ترالا ورا يخ پاپټ رنی وي حسن ما تل حسن د عاشق حسن هغه د روان دی اغا من التجنیس ده. لا یحفا حسن ما پت دنیا حسن دا اغا نکاتو فی کرائن الحمد و صلاح شریف کرائنو حمد او دو صلاح کی من التجنیس دو تجنیس دا وما فلکر کرنیت سانیہ کرینت سانیہ اغا جدت پا کرینی سانیہ کی من الستعارة بالکنائی و تخیل و ترشیح دا استعارة بالکنائی او دو تخیل او دو ترشیح نا. لکا کرین سانیہ لی عینان اثناء یلیه ثان نل سنا تشبیہ ورکړې د چا سره اوس وغوړسې خبرم زه کی استاره بل کناشه مشببهه د دا اغنان د عید لوازمات نه که خبرم زه ان ترا لګم ځکه دا کی را پړې لګاموت وی د کی تشہیلیه شو او لون کی ترشیه شو خبرم زه ان ترا لګم ور زړې را او آل چی دی او تابان دی پتا دی حسن ما دا اغشه پل ثانیه چی دی ثانیه که دی استعاری بلکن آئینا او دی تخیلی او دی ترشیح نا وما پر را بیعا او آغش چی دی پا سلورم جملے که منت تنسیلی دی سنا تنسیل نا کن سلورم جملے کم را آن خوبورا دا او پی صلوات دی دا سانیان عینان اسنا سانیان شو علا بزلوسی سالشن ش مجلیان و مصلیان پرې کې تمثيلي د حاوس میته وي پرې کې تمثيل لري پرې کې څه دی تمثيل دی ګوا کوم ځنه پوهیږم مې راند بلا خلک دي زپ کې سیمه اول ا آو دیمه مېني په ټول ناخسر په دې باندې دروډې من د دې کې تمثيل لري او حسن دې په پت څه نه پتا باندې ماده اغه چې دې پرابې کې منه تمثيلي رچانه د تمثيل وړاندې کول معلومات په قرائنه الثلاث الاخيره دي لرعايه السجع والاهتمام اذ الحصر لا يناسب المقام هيك بتسوقوا ده على ابن لرسوله دقيقه دي جمله كمياءه ان تقديم الماد في الكرائن الثلاث الاخيره اخير دي جمله اخير دي جملة لعنان الثناء اليه ثانيا لعيان الثناء ده متعلق بالثانيان ثرا لعنان الفنا او ده على افزل رسولهی دا متعلق د ده مصلین سرا فی حلبت السلاة ده ده مجلین سرا متعلق ده او دره واروکی معمولات جار مجرور متعلقات, متعلقات مخشو پا با چا باند متعلقات مخشو پا متعلقات ہو باند خبرم زید انترالا نا ده ویده ده پار ده ریعیت ده سجعی ده جملو اخیری الفاظ بارابر او طور که الیبت ثانیا نا کده که او ده مصلین على افزل رسولهی نا ده که بحارا غلیب مجلیان و مصلیین پی حلگهت صلوات نبی کید تا را غوارم زه دره لگا مناسبت بنو تول کی الپان را وصل حامیدن او ثانینه غوارم زه دره لگا او مصلیین او مجلیین تول کی الپان نه لگا الفاظ ا برابر شو اشکانو جواب کی الکه او دل تک هو داو د پاره د حصر ریچو مناسب د مقام سر نه حصر دلته نسای کی حصر بدی کړینو بدی جملو کې نه صحیح کیږي نه حصر د پاربینال د پار دره ته سجره حصر نه څنګه صحیح کیږي اورا واړه وګوره وته الکجه مطلب د ش اعلی ابزل لا دا نا نا علی غیره ابزل د رسول باندې صلوات و هم کولور رسولانو باندې نو هلکه پیغمبر علی صلوات والسلام پر مې پین نو هم بویشو کما بویشو ځکه چې څنګه ځرا دي ګلی شی مغیر علی ګلی شی ڈائی بانی مشکلاتو آئے البتہ حسر خونس تقدیم صرف دی پارد حسر ندازی دی پارد نور نکاتو ما رازی اگر ہم زیادن طوالا نکات چکم مختصر کے بین شوئی آپ پہلین آغا پہ کی ہم ماتن صرف د حسر پہ دی بار سر ویلی پا آغا بانی نور الزامات نشکولے بازی مدرسین دی دی دی گون خلی پا آغا بان نور الزامات کی اگر ہم زیادن طرح لگان و د ف فی حلبۃ الصلاۃ مصلیان ومجلیان فحلبد الصلاوات کی نہ پنور میدانو کی نہ حمد دوی په حمد کومه کړې حمد په کومه کمالی طریقې سره وحصر دیکې کې چې صرف په دیکیم پنور کې دیکې دی اردو علی شرح مطلب بالکل حالات کړې سپد بل حالات لیدل تاسو حصر د دې اعتبار سره ته حلبد کی نہ په حمد وغيرها کې حمد کې کمالی حمدوی کنو طریقه ما کوي دنیا او داخلت پنيمتونو باندې الحمدلله وي لهذا حصر پدې کې کی چې صرف پيامبر ل صلى الله عليه وسلم په حل بدر صلوات کې مجلي مسلم صحیح شو ا په نور حلبات ميدان نور رحمت وغيره کې نيما ابرم زه انتره دام نه صحیح کی دام مناسبه نه دی ته کله سقامله اعتبار فردا خبره کوم چې دا کوم پرګې دا خبره کې دا سيما دا سيما خبره مناسبه نه شو او دبل کرنیه لعنان الثنا د سنا لا ګام را اړوم الله کربتا صحیح شه پدی کې تقریبا تقریبا پدی کې حصر صحیح کی لعنان الثنا اله الا اله دي او زاس اوپر چی د الهې په بار سره حصر کې دوه متالقات دي ک دې عنانه الثنا په بار سره ک دې عنانه الثنا بار سره انا نو سما لا انا ايري عنانه د سنا لګام پرالو په د بلشي لګام الله تا نه راړو د حمد لګام د سنا لګام وړل په کار د شکر مرالو په کار د بیا خدام شارح خبره صحیح ده خبره ده دره لګام شارح او بعضو کو دي چې په شارح باندې اغرب کړي شیرا دی جمله کی صحیح ده شارح پختلوي چې ټول حمدینو چاته متوجي کول په کار دی په شرح کې الله تعالی متوجي او مو حسر مد له خدانه له حصر په معنا سره ځان پېکنه بیا د لسري د فتول کی شرح علوي دي کی صحیح کی بیا په له حصر په معنا باندې سره ځان پېکنه سره د دوه دو شرحه لیکو دو د تلوي شرحه لیکي د حصر په معنا ځان او بیا په مطلب ځان پېکنه بیا د شرحه لیکي او لا حصر اعتبار د عنايه ثناوي عنايه ثنائيه ثنين لعنه عيره دبلت لګام راړون کریم د شکر لګام الله تعالی په رسول په کار ديګني په تدا بل څه لګام راولل نن سر بده محمد االو تبلش لګام الله تعالی له دې شوکر کنا هم پکار دي کنا ابر هم زه درا لحاظ دې کې حاصل نشي کی او حصر اغا صحیح کړی دې کې حصر صحیح کی کته ځانې چې سوې داسې نه کته ځانې چې سوې صحیح دی هغه مختصر <تصفيق> مختصر جلي کې له کمالي سره دی حصر به ته دک ال پلو ته متو سره به نور سې زله اخلي او نور سيدنا چې موږ دوی واړو جملو کې وایو چې لاغه سې کېږي نه لہذا پته ولګې دا چې حصر په دې دوی واړو کې نه سې کېږي د دین علاوه هغه ته سې کېږي راغه بیا معنا غلطه ایه امرم ځین ترالا چې حمد سره په نبل نه بل شی شکر بم الله تعالی امرم ځین ترالا او پدې رسول باندې نه په نور رسولانو باندې هلانکه په نور رسولانو صلوات ال او په حلبد صلوات کې نه نور حلبد محمد و غیره کې الحان کې خپلبانې کمالیت او احمد ویلي لہذا دو شارح خبر سره هغه درست دردو دي شارحین بس یو بالکل مطلب دیو شارما سره आवाज بالکل مطلب مطلب یې غره ته ما ده خزر معنا باندې او بعضو شرح باندې پرې درې ما کړ خمر اخليله خبر همزه درل پاینا سنا کې کړ هم راخ کړل کمال متوجکل شارح ویلي دي الله طرف ته دي دا خزر معنا دانه دا کمال متوج دا خزر معنا دار دغه متوج او د دین نه متوجو نه د دې نصیحت سره سنانه علاوه د حمد ناله او شکر شکونه شبو انا ګم الله تم توجيه کول پکار دی, دی کنه خبر امزنه درا دها سر بیا درې کسان دی کوي پکې درې واره دلته چېونی دي د حسن نه دا شارح کوم حسن مرادی خبر امزنه درالا انو به خبر سگی کیږي وګ دیږي د حسن ممکن نسبت سره بس درې واره کې نه سيږي ل الحصر حصر چې لا نااسبل المقام مناسب نه د چا سره دا مقام سره او کا پس تووجات د ص ک د بیا د شاره د در جواب کوه شي د الله ت ذنی طربعغ لا المقام مقام مقام د مناسظبه نه ذکه حصر ص دو حصر د نرو معنیو د پارم کمال وغیر د پاارم راي نه ک چر بال پررس دی د ا مانو د پاار واخ نومون واو د دا د لي چې په نرو معنو ننس ک حصر چې پهپله ماناه ک کبانند وال دی موونه مقام سره مناسب نهدي اذ الحصر وجك حصر کې لا مناسب المقام دا نه مقام سره مناسب نه دي انتصاب انتساب اولا و ثانيين على الظرفيه انتصاب انتساب اولا او ثانيين چې ده على ظرفيه دي پس بنابر بر ظرفيه دي حامدا لله تعالى في الاول وفي الاخر بالحمد الأول. لك چې ظرفيه په اعتبار سره داسره چې بعضو کې بعضو توجيهاتو کې تاسو ویلو په دنیا او الاخره اولا نه ساغسته په دنیا او نو ال تکی سروا بسل بکادی في روا بسل بکادی خبر هم در نو غره شارح ده اغه توجیه به اعتبار سروی چې در د دنیا علي ظرفیت چې کومه توجیه کې تاسو روا الدنيا و وسانا اولا و او چې کله بتحمدن روا بسل نو ذا بر مفعول مطلق اولا و حمدن ثانیا نګر بیا وبهر حال كما فول مطلق ته نهو منصوب ده او قدار ام منصوب ده هو دو اعتبار ده مقدر صلاة ده كيو توجيه قياه ده وانا انتصاب اولاً وثانياً ده على الظرفية ده ده بنابر سش ده ظرفية ده تنوين في اولاً وانا تنوين في اولاً او تنوين جره فا اولاً كي معا انهو افل التفزيل اما التنوين هو تنوين في اولاً مع انهو صلاة دينا افعل التبذیل چرا سی شده افعل التبذیل نه بدلیلی قده دلیل سرا چرا دینا او اوائل رازی اولا او اوائل تین رازی او اسم تبذیل نه او اوائل زبست دیزن او بیشی واما تنوینهو په اولن باس دغه دا مسله ده چې پسیلیده تر